Salmul 192 al Duhului Cunoștinței Slavăție e Duhul Cunoștinței, fiindcă ochii verzi de viperă ai celui viclean, dintre ramurile pomului gândului nostru ei alungat. Slavăție, e Doamne, Duhul Cunoștinței, fiindcă ochii de păcură, din gândul păcatului, Tu în ochii de lumină ne-ai schimbat. slavă e Duhul Cunoștinței, fiindcă ochii albaștri de înger, ne-ai dat ca să vedem cum petale de crin în calea noastră ai semănat. Slavă-ți-e Duh al cunoștinței, fiindcă ochii roșii ai mâniei, cu pleoapele dorului, i-ai alinat și la vadul durerii ne-ai ajutat. Slavă-ți-e Duh al cunoștinței, fiindcă ochii vineți ai celui plin de pizmă, ca pe niște frunze uscate, cu scutul tău i-ai scuturat. Slavăție, Duhul al Cunoștinței, fiindcă ochii violeți ai celui violent, cu arma numelui tău Sfânt în jurul nostru, ai curățat și ai împrăștiat. Slavăție, Doamne, Duhul al Cunoștinței, fiindcă ochii galbeni ai celui ucigaș ne-au încercat. Dar Tu, pentru lumea tăcerii, ochii okay ne-ai dat. Slavăție, Duh al Cunoștinței, fiindcă prin ochii minciunii. Cel viclean ne-a înșelat, dar tu cu o rază adevărul ne-a arătat. Slavăție, Duh al Cunoștinței, fiindcă pupilele de beznă ale regelui întunericului cu harul tău de noi le a îndepărtat. Slavăție, Duh al Cunoștinței, fiindcă ochii de gheață ai celui zgârcit cu focul legei iubirii i -ai ars și el a plecat.